Його приймальня та кабінет були незвично залюднені, і з ніяковіло стоячи у приймальні, вона на хвилину подумала, що порозмовляти з ним не пощастить. Та він побачив її, і усмішка розпливлася по його широкому обличчі. «Міс Фелоуз, заходьте!» Він швидко доказав щось по внутрішньому відеозв'язку, а потім вимкнув його. «Ви чули?» «Ні, звичайно, ви не могли чути. Ми домоглися!» Ми справді таки домоглися. У нас є міжчасовий детектор на близькі діапазони. Ви маєте на увазі, вона вирішила скористатися слушною хвилиною, щоб викласти добрі новини і пов'язані з ними плани, що ви можете з історичних часів переселити людину в сучасність? Саме це я й маю на увазі. Якраз тепер ми зафіксували людину з 14 століття. Уявіть собі, уявіть собі, Якби ви лише знали, який буду я радий відійти від вічного порпання в Мезозої замінити палеонтологів істориками. Але ви щось хотіли сказати, так? Гаразд, викладайте, викладайте. Ви застали мене в доброму гуморі. Отримаєте все, що забажаєте. З задоволенням, міс Фелоуз усміхнулася. Я, власне, розмірковую, чи не змогли б ми влаштувати навчання для Тіммі? Навчання? «А чого його навчати?» «Ну, всього. Влаштувати школу. Щоб він міг учитися. Хіба він може учитися?» «Певно. Він уже вчиться. Він уміє читати. Це все, чого я змогла навчити сама». Госкінс так і сів. Було видно, що настрій у нього враз зіпсувався. «Не знаю, міс Фелоуз. Ви ж бо щойно казали все, що забажаю?» Знаю, і мені не слід було обіцяти. Бачите, міс Фелоуз, я певний, що ви повинні усвідомлювати, експеримент з Тіммі не може тривати вічно. Охоплена раптовим жахом, вона дивилася на нього і до неї не доходив зміст сказаного. Як розуміти, не може тривати вічно. В спалахові гарячкового здогаду виринув професор Адемевський з його зразком мінералу, який ліквідували після двох тижнів. «Ідеться ж про хлопчика, – сказала вона, – не про мінерал. Навіть хлопчикові, – через силу вимовив доктор Госкінс, – ми не можемо приділяти надмірної уваги, міс Фелоуз. Тепер, коли ми сподіваємося осіб з історичного часу, нам буде потрібна площа Стасіса, вся, яка у нас є». Такого вона не могла збагнути. «Але ж не можете ви, Тіммі, Тіммі, Годі, міс Фелоуз, не переймайтеся, будь ласка. Тіммі не піде так одразу, можливо, і не через кілька місяців, а за той час ми зробимо все, що зможемо. Вона все ще дивилася на нього. Дозвольте, міс Фелоуз, я вам щось подарую. Ні, прошепотіла вона, мені нічого не потрібно. Ніби у кошмарному сні вона підвелася і вийшла. Тіммі, думала вона. Ти не умреш. Ти не умреш. А тож, дуже добре невідступно думати, що Тіммі не повинен умерти. Але як це зробити? У перші тижні міс Фелоуз жила тільки надією, що спроба перенести людину з 14-го століття гучно провалиться. Госкінзові теорії можуть виявитися хибними, або ж плани їх реалізації неспроможними. Тоді все залишиться, як раніше. Звичайно, решта світу цих сподівань не поділяла, і через те міс Фелоуз зовсім недоречно ненавиділа світ. Проект середньовіччя досяг шаленої, розпеченої до білого жару популярності. За чимось таким преса і публіка просто зголодніли. Уже давно Стасіс Інкорпорейтед не тішив такою знадною для всіх сенсацією її вже не могли викликати ні новий мінерал ні ще одна жива викопна рибина. А ось це було тим, що треба. Людина з історії. Дорослий, що розмовляє зрозумілою мовою. Хтось, хто допоміг би вченому історику відкрити нову сторінку. Наближався нульовий відлік, і цього разу йшлося вже не про трьох глядачів з балкона. Цього разу спостерігатиме всесвітня аудиторія. Цього разу техніки фірми Стасіс Інкорпорейтед Гратимуть свої ролі майже перед усім людством. Міс Фелоуз чекала, і від нетерплячки її всю аж трусило. Коли за розкладом юний Джері Госкінс з'явився погратися з Тімі, вона його ледве впізнала. Вона чекала не на нього. Секретарка, яка привела Джері, квапливо кивнула міс Фелоуз і поспішила геть. Вона бігла зайняти вигідне місце, Звідки було б добре спостерігати за кульмінаційним моментом проекту середньовіччя. Те саме слід було робити і їй, з куди вагомішої причини, роздратовано думала міс Фелоуз. Лише б з'явилася та дурепа покоївка.